Maanviljelijät ja maatalous on yleensä esillä mediassa silloin, kun jotain negatiivista on tapahtunut. Eli elänrääkkäystä vesistöjen rehevöityminen ja sitten torjunta-aineiden käytöstä kirjoitetaan paljon ja ne saavat isoja otsikoita lehdessä. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että te, vaikka olette nyt pieni joukko, mutta pieni joukko, joka vuosittain valmistuu sitten Mustialasta, Pidätte mielessä tuoda esille myös maatalouden positiiviset vaikutukset. Niitä positiivisia vaikutuksia ovat kyllä paljon enemmän ja ne ovat paljon isompia kuin niitä negatiivisia. Ja mä en halua tällä sanoa, että meidän pitäisi... Unohtaa näitä negatiivisia ja tietysti näitä huonoja ja negatiivisia vaikutuksia tulisi koko ajan tehdä töitä niiden kanssa. Mutta kaikissa olosuhteissa teidän tulisi mainita myös ne hyvät jutut, mitä maatalous tuottaa. Maatalous tuottaa kaunis maisema ja elinpaikkaa ja viihtyväisyyttä erittäin monelle lajille, mukaan lukien sitten ihmisille. Ja On hyvä, että te osaatte tuoda esille niitä esimerkkejä. On hyvä, että te osaatte sanoa, että mutta hän täältä menee kokonaan pois, jos ei ole näitä kotieläintiloja enää. Tai että entäs lepakot sitten, että missä niitä, ne, ne tulisi asua. Peltopyy, ruisrääkkää, niin monta pientä hyönteistä ja me emme tiedäkään nimet, koska ne ovat niin pieniä ja niiden nimeä ovat yleensä vaikeita. Elikä maatalouden taustalla ja maatalous tuottaa elinympäristöä, johon viihtyy erittäin paljon pieniä lajeja, jotka sitten ovat ruoksi isommille lajikkeille. Sitten vielä se, että maaviljelijä on ekologinen, hän yleensä kerää itse oma ruuansa tai tuottaa omaa ruuansa itse ja se on sinänsä erittäin iso ja arvokas asia. Ja Voittehan nyt, voidaan vielä tähän lopussa sitten ottaa esille tämä uusi trendi, että jokainen tulisi tuottaa osaa omasta ruoastaan itse. Ja Barack Obama-usassa hän otti sitten tämän askeleen ja tästähän nyt on sitten hirveän paljon media kohuollut tämän ympäri. Mutta tämä on johtanut siihen, että yhä useampi ihminen on alkanut miettimään, että voiko hän itse myös tuottaa osaa omasta ruoastaan.